Страх керував мною. Так вже було колись у Криму, коли Павлик Зайцев, одинадцятирічний син моїх приятелів, кинув мене у море, і я зрозуміла, що топлюся. Отак, і тепер розуміла, що мертва. Але якщо я не втратила здатності думати, значить я жива? Спробувала повернути голову, щоб переконатися, що я думаю головою. Голови не було. Але думки усе ж десь гніздилися, і я таки чимось думала. Тоді я спробувала повести очима довкіл. Оча не існувало також. В житті мене від такого відчуття заболіло серце. Однак ніде нічого не боліло, не пекло, не кололо, не різало, не ятрило. Мені було ніяк. І аж отут я остаточно зрозуміла, що все відбувається уже не в житті, а в смерті. Після усього, що зі мною стало, як дивно, це не було потрясінням. Лише цікаво, чи дозволяють закони мови сказати, це відбувається в смерті. Чому мене за життя не навідувала така думка? Чому я не з'ясувала цього, адже я була такою допитливою?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 Наші думки як презервативи. Одноразовість ось що рухає нами, поки ми можемо думати. Дивно, що я ще думала. Мене покинув страх, відпустив пекельний біль. Я легка, безцілесна, невидима і нечутна сама для себе, обвита чи то туманом, чи димком всесільної фати, застигла у невагомій нерухомості. Я хотіла обернутися. Якщо я підхватую, то тут десь має бути мій молодий, наречений. Та мені нічим було обернутися, а якесь неіснуюче фізично та всевидюще око в мені показувало, що довкіл нічого не було, ні молодого, ні фати. Отже, я більше нікуди не летіла, залишивши позаду безконечні коридори, тунелі і білу жінку без обличчя з чорною квіткою в руці. І той... Про чиє існування я підозрювала колись раніше, але мало в нього вірила, сказав, що від мене залишилася тільки душа. Це моя душа тепер думала, відчувала і бачила замість мене. Я не могла звикнути до того, що не можу рухатися, і знову зробила спробу роззернутися. Хотіла розшукати те, у що прибралася моя душа з живими думками. Я десь читала що це мав би бути або клубочок, або пташка. Як несподівано і незбагненно загадково звучало це «Грудка домок», «Пташка душі», «Клубочок мислі» – так говорять і в житті. Однак тільки поети, а я тепер небожителька. То як тоді я маю сказати про це, коли мені легко, нарешті легко і нарешті не самотньо, Хіба не самотня? Навкруги нікого не було. Я бачила, що нікого не було, однак чула неіснуючою шкірою, а може, й чимось іншим, що я тут не сама. Не знаю, що то було і де воно було. Та легкість несамотності робила мене ще легшою, ще невагомішою. У мене не було єдиного відчуття часу і простору. Я не могла сказати, де я перебувала. Тут не існувало ні темряви, ні світла, ні рівнини, ні високості. Не було ні місяця, ні сонця, ні тепла, ні холоду, ні кольору, ні звуку. Але тут існувало життя. Якесь невідоме мені, зовсім інше, своє, але воно існувало. Звідкись згори чи знизу – Справа чи зліва знову долинало начебто глухе ляскання дверей, скрипіння садового гілля. Проте не було ні низу, ні верху, ні права, ні ліва. Там я подумала б, що сходжу з розуму. Вочевидь, тут я не мала розуму. Але я таке ще щось мала, якщо мала здатність думати про це. Чи я мала клубочок розуму? чи пташку розуму. Клубочок не розмотувався, пташка не тріпотіла крильцями. Отже, це всього лише моя вигадка. Отже, я є всюди, і мене нема ніде. Так закінчилося моє перше життя, і почалася моя перша смерть. В цьому відчутті не було жодної печалі, але мені стало дивно, Чому ми там на землі судили про смерть надто примітивно? Печаль існувала в іншому, у відчутті моєї цілковитої відсутності і розчинності, а також у даремному намаганні збагнути, що все таке від мене залишилося: грудка, пташка, клубочок, ефір Тепер мені було дано лише усвідомлення, що я не зникла остаточно поміж безгомінного, безістотного простору. Однак нічого іншого я вже не мала. Отже, мій розум зостався при мені. Проте при мені не було пам'яті про покинуте життя. Я не вміла згадати нічого що зі мною траплялося на землі, хто там зустався, кого я любила, кого ненавиділа, з ким приятелювала, кому заздрила. Якщо мій розум фіксував ці поняття, вони мали би мати і якусь давню реальність. Однак тут, у безпросторі і безчастці, будь-яка думка про реальність видавалася смішною і жалюгідною.